și și Acum și vechi Sfânta Cruce Sfânta Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, a poruncit să fie făcute săpături pe muntele Golgota, unde s-au descoperit trei cruci. Pentru a afla care este crucea pe care a fost răstignit mântuitorul, a fost adusă o femeie bolnavă și i s-a spus să atingă pe rând cele trei cruci. Aceasta a atins-o pe prima, apoi pe a doua. Iar când s-a atins și de cea de-a treia cruce, s-a vindecat pe loc de boala ce o chinuia de multă vreme. În felul acesta s-a aflat care este sfânta cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul și care sunt celelalte două cruci pe care au fost răstigniți tâlharii. Crucea sfântă încă se mai păstrează într-o biserică din Ierusalim, săvârșind și astăzi minuni în trupurile și în sufletele celor ce vin și se închină în fața ei cu sinceritate și cu credință.